Ər er Hicr surəsi, 99 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, Əlif, Lam, Ra, bunlar kitabın və açıq aydın Quranın ayələridir. Kafirlər qiyamət günü yəqin ki, müsəlman olmalarını istərdilər. Qoy hələ istədikləri kimi yeyib içsinlər, ləzzət alsınlar, arzuları, ümitləri başlarını qatsın, düşər olacaqları müsibəti sonra biləcəklər. Biz heç bir məmləkəti əcəli gəlib çatmamış məhv etmədik. Heç bir ümmət əcəlini nə qabağa çəkə bilər, nə də yubandıra bilər. Belə dedilər, ey özünə kitab nazil edilən kəs, axı sən divanəsən, əgər sən doğru danışanlardansansa, mələkləri bizə gətirsənə, biz mələkləri yalnız haqq olaraq indiririk, o zaman onlara heç bir möhlət verilməz. Şübhəsiz ki, Quranı biz nazil etdik. Və sözsüz ki, biz də onu qoruyub saxlayacağıq. Biz səndən əvvəl də ümmətlərə peyğəmbərlər göndərmişdik. Onlara elə bir peyğəmbər gəlmədi ki, ona isteyza etməsinlər. Biz onu, küfrü, isteyzanı günahkarların ürəklərinə belə yer edirik. Özlərindən əvvəlçilərin başlarına gələnlər göz qabağında olduğu halda, onlar yenə də ona, Qurana inanmazlar. Əgər onlara göydən bir qapı atsaq və onunla durmadan dırmaçsalar. yenə də inanmayıb gözümüz bağlanmış, biz sehirlənmişik deyərlər. Biz səmada bürclər yarattıq. Onları baxanlar üçün ulduzlarla bəzədik. Onları hər bir məlum, daşqalaq olunmuş şeytandan qoruduq. Lakin şeytanlardan kim xəlvəti qulaq atsa, onu odlu bir axan ulduz təqib edər. Biz yeryüzünü döşədik, orada möhcəm dayanan dağlar yerləşdirdik. Hər şeydən müəyyən ölçüdə yetişdirdik. Sizdən və sizin ruzi vermədiklərinizdən ötürü, yaşayış üçün lazım olan hər şey yaratdıq. Elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri bizdə olmasın. Lakin biz ondan ancaq müəyyən qədər indiririk. Biz bulutla yüklənmiş külək göndərdik. Göydən yağmur indirib sizə su verdik. Yoxsa onu yığıb saxlayan siz deyilsiniz. Həqiqətən dirildən də, öldürən də bizik, hər şeyə varis olan da biz. Sizdən əvvəl kimlər gəlib gedibsə, onları da bilirik. Sizdən sonra kimlər gələcəksə, onları da. Həqiqətən Rəbbin qiyamət günü onları bir yerə yığacar. O, hikmət sahibidir, biləndir. Biz insanı quru və qoxumuş, tədriclə dəyişib başqa şəkilə düşmüş, Qara palçıqdan yaratdıq. Cinlərin babası can tayfasını daha öncə tüstüsüz oddan xərq etmişdik. Xatırla ki, bir zaman Rəbbim mələklərə belə demişdi. Mən quru və qoxumuş, dəyişib başqa şəkilə düşmüş Qara palçıqdan insan yaradacağım. Mən ona surət verib ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona səcdə edin. Bundan sonra mələklərin amısı ona səcdə etdilər. Təkcə iblisdən başqa. O, səcdə edənlərlə birlikdə olmaqdan imtina etdi. Allah buyurdu. Ey iblis, sənə nə olub ki, səcdə edənlərlə birlikdə səcdə etmirsən? Şeytan dedi, sənin quru və qoxumuş qara palçıqdan yarattığın insana səcdə etmək mənə yaraşmaz. Allah buyurdu, oradan çıx, sən məlunsan, sən qiyamət gününə qədər lənətlənmişsən. İblis dedi, ey Rəbbim, insanların qəbirlərindən qalxıb diriləcəkləri günə qədər mənə möhlət ver. Allah buyurdu, sən möhlət verilənlərdənsən. Ancaq, məlum vaxtın gününə qədər. İblis dedi, ey Rəbbim, məni azdırmağına əvəz olaraq, Am dikirəm ki, mən də onlara pis əməllərini yer üzündə yaxşı göstərib, Onların hamısını yoldan çıxaracam, yalnız sənin sadik bəndələrindən başqa. Allah buyurdu, bu, sonu mənə gəlib çatacaq doğru yoldur. Sənə uyan azğınlar istisna olmaqla, bəndələrim üzərində sənin heç bir hökmün olmaz. Şübhəsiz ki, cəhənnəm, onların hamısına vəd olunmuş yerdir. Cəhənnəmin yeddi qapısı var. Hər qapıdan müəyyən bir dəstə girər. Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər isə cənnətlərdə və bulaqlar başında olacaqlar. Ora sağ salamat, sağlıqla və hər şeydən əmin olaraq daxil olun. Biz onların ürəklərindəki kinkudurəti çıxarıb atdıq. Onlar qardaş olub taxt üstündə qarşı-qarşıya eləşərlər. Onlara orada heç bir yorğunluq üz verməz. Onlar oradan çıxan da deyirlər, ''Ya rəsulum, qullarıma xəbər ver ki, mən həqiqətən bağışlayanam, rəhm edənəm.'' Eyni zamanda, əzabım da çox şiddətli əzabdır. Həm də onlara İbrahimin qonaqlarından, mələklərdən xəbər ver. O zaman ki, onlar onun hüzuruna daxil olub, ''Salam'' dedilər. ''İbrahim də, biz həqiqətən sizdən qorxuruq'' dedi. ''Onlar, qorxma!'' ''Biz səni çox bilikli bir oğulla müjdəliyirik.'' deyə cavab verdilər. ''İbrahim, qocalıq məni bastığı vaxtda mı mənə müjdə verirsiniz? Məni nə ilə müjdəliyirsiniz?'' deyə soruşdu. ''Biz sənə doğru xəbərlə müjdə veririk. Ümidini üzənlərdən olma.'' dedilər. İbrahim dedi, ''Azanlardan başqa, Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzə bilər? Ey elçilər, bir deyin görək, işiniz nədir?'' dedi. Belə cavab verdilər. Biz günahkar bir tayfaya onları məhv etmək üçün göndərilmişik. Yalnız Lutun ailəsindən başqa, biz sözsüz ki, onların hamısını xilas edəcəyik. Ancaq Lutun zövcəsi istisna olmaqla qət etdik ki, o küfr etdiyinə görə əzaba uğrayanlardan olacaqdır. Elçilər Lutun yanına gələndə Lut dedi, siz yad adamlarsınız. Belə cavab verdilər, xeyr, biz sənə onların şübhə etdikləri şeyi, Əzabı gətirmişik, biz sənə doğru xəbər gətirmişik, biz həqiqətən doğru danışanlarıq, gecənin bir vaxtı ailəni yola çıxart, sən özün də onların arxasınca get, sizdən heç kəs dönüb geri baxmasın, sizə əmr olunan yerə gedin, və ona, Lut'a da vəh etdik ki, səhər çağı onların kökü kəsilmiş olacaq, şəhər əhli sevinərək bir-birini müştuluqlayıb onun yanına gəldi, Lut dedi, bunlar mənim qonaqlarımdır. Məni rüsvə etməyin, Allahdan qorxun və məni xarə etməyin. Onlar, məyər biz sənə şəhərimizə gələn adamları himayə etməyi qadağan etmədikmi deyə soruşdular. Lut dedi, bunlar mənim qızlarımdır. Əgər istədiyinizi edəcəksinizsə, buyurun onlarla evlənin. Ya Resulum, canın and olsun ki, onlar məslikləri içində sərgərdan vəziyyətdə durub qaldılar. Şəfək doğanda o dəhşətli səs onları bürüdü. Onların altını üstünə çevirdik və başlarına oda bişmiş gil-dən bərk daşlar yağdırdı. Bunda düşünüb daşınanlar üçün sözsüz ki, neçə-neçə -nice ibrətlər vardır. Həqiqətən o, Sədum şəhərinin xarabalıqları yolun üstündə hələ də durmaqdadır. Bunda möminlər üçün sözsüz ki, bir ibrət vardır. Şübhəsiz ki, Əykə əhli də zalım idi. Onlardan da intiqam aldıq. Hər iki şəhər, sədum və əykənin qalıqları açıq-aşkar göz qabağındadır. Həqiqətən hicrə halisi də peyğəmbərləri yalancı adlandırmışdılar. Biz onlara möcüzələrimizi göndərdik, lakin onlardan üç çevirdilər. Onlar salamat qurtarmaq üçün dağları yonub evlər qururdular. Səhər çağı, dəhşətli səs onları bürüdü. Gördükləri tədbirlər onlara heç bir fayda vermədi. Biz göyləri, yeri və onlar arasında olan hər şeyi yalnız haqq ədalətlə yaratdıq. O saat, qiyamət saatı mütləq gələcəkdir. Sən onları alicanablıqla bağışla. Həqiqətən Rəbbin hər şeyi yaradandır, biləndir. Biz sənə təkrarlanan yeddi ayəni və əzəmətli Quranı verdik. Bəzi zümrələrinə verdiyimizə, fani dünya malına rəqbət gözü ilə baxma, onlardan ötürü kədərlənmə. Möminləri qanadın altına al Və de Mən həqiqətən açıq aşkar qorxudanam Eyni ilə Quranı bölənlərə indirdiğimiz əzab kimi O kəslər ki Quranı müxtəlif hissələrə böldülər Rəbbini and olsun ki Biz onların hamısını Sorğu suala çəkəcəyik Etdikləri əməllər barəsində Sənə əmr olunanı Açıq aşkar təbliğ et Və müşriklərdən üz döndər Şübhəsiz ki İsteza edənlərə qarşı biz sənə kifayət edərik. O kəslər ki, Allaha başqa tanrı şərik qoşdular. Onlar bəd əməllərinin aqibətini mütləq biləcəklər. Doğrusu, biz onların sözlərindən sənin ürəyinin qısıldığını bilirik. Sən isə Rəbbini tərifləyib şükür et, səcdə edənlərlə birlikdə ol və sənə yəqin ölüm gələnə dək Rəbbinə ibadət et.